היפופוטם! היי, היי, היפופוטמים קטנים! אתם יודעים מי זה? זה אני, ההיפופוטם הגדול! ומה אני רוצה? להגיד לכם מה אני חושב על התוכנית! אתה לא נותן לנו אפילו לענות! ויותר טוב ככה, שמעתי כבר מה יש לכם להגיד, וזה לא משהו! עליכם נאמר כל מילה מיותרת! אבל היפופוטם... אמרתי כל מילה מיותרת! קיבלתם צ'אנס לעשות תוכנית, יצא... ככה, נחמד. בערך. אתה לא מרוצה מהתוכנית? היא הייתה בסדר, יש קטעים פחות טובים, קטעים יותר טובים, אבל כדי שנסיים את התוכנית עם טעם טוב בפה, הצלחתי להשיג לכם להופעת אורח מיוחדת את צוות הבדרנים בתכנים, יוסי ורוני, שיעשו לכם עכשיו קטע קצר מתוך המופע החדש שלהם. לא, לא שוב יוסי ורוני, זה היה נורא פעם קודמת. כן, אני יודע, אבל דיברתי איתם והסברתי להם את המצב, והם הודו שבאמת בפעם האחרונה זה לא היה מי יודע מה, והבטיחו שמעכשיו הם יהיו... דבש! מעולים! הראית את הקטע? תשמעו, אי אפשר ליפול כאן. אחרי התוכנית האחרונה, הם הלכו לכתוב חומר חדש! ושמעת אותו כבר? איך אפשר? כל השבוע הם בישיבות, אני מתקשר אליהם, והם אומרים שהם עסוקים. כותבים חומר חדש. הם פוסלים המון! שואפים למצוינות. איזה פרץ של רעיונות יש לחבר'ה האלה, מוכשרים נורא. קבלו את יוסי ורוני! הופעה האחרונה בהחלט, לפני סיבוב הופעות בחול. בבקשה. שלום רוני! שלום יוסי! מה אתה עושה רוני? אני ממיין את החברים שלי לחוגים! אילו חוגים יש לך רוני? יש כל מיני חוגים! יש חוגבים! יש חוגפים! יש חוגסים! ומה הקשר לחברים שלך רוני? אני ממיין כל אחד לחוג אחר! הנה! את משה שלחתי לחוגבים! רינה הולכת לחוגסים! ואתה אלפים! את אלפים! את אלפים! אלפים. אנחנו יוסי ורוני! זה... הם כותבים את החומר לעצמם, אני לא מעורב. זו בושה. צריך להיות קצת לבד, תבינו אותי. פה דף גדול, לאן אתה הולך? להרים, להיות לבד קצת. אל תחפשו אותי!